Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na Prepte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Nuk doja dot për vrap dia. Wow. Wow. Por dola të shtunën. Kam dal nga të para të fare për vrap. Në këtë kohë, si tani kam qenë duke u kthyer. Edhe ishte një mrekulli vërtet. Dhe po dëgjoj ah me qëra fjala edhe për mbledhjen e më të mirave të javës. Super. Aha. Uqnajave. Uqnaja. Po më shumë uqnaja kur uh, të premte në mbrëmje, duhet dal nga kinemaja. Këpë. Pash një mjegër verdh. Jo më jo. Po. Një person, po më më uqnaj syri, ke parasysh se kur ke parasysh kur sikon një njeri që ai një Njëri dashur, kështu që. Po nuk na sa gjë në fakt që mund ta gjej atje, kështu që. Po, Kishte bërë ja, të... po, një plan, çfarë është ai? Ai thoshte Po zakonisht ne gjërat i themi këtu. Altinin për Altinin pash. Po meolta, po, po, mi i, i, themi po, po. i themi gjërat. Po <laughs> meolta, <Totera> po, i themi gjërat. Të tëra i themi. Ai ndejt Blendi vazhdoti. Asi që. Nice, jo, ishta tek ishte. Jasht ti më morën telefon që do ikësh në kinema, po sjum. Ishin patit thash, është vërtet. I thash asaj. Ja. Aha. I thash, "Zemra ku po ikën ti? Ta po ikim me bashortin në Korçë." E të shumë mirë, shpirë ti më pëjgjë më bashkër të në time në kinë e ma, që të të disë ku jam, po, shumë për tegjët, po të kisështë. Kështu ishte, në mërtet. Kështu ishte, në nëse, po, në kemi më rëdojnë tjetër, oltan. Pa, pa. E kemi kështu, si. Oltan është si gruaja i me punës. A kështu një jemë në fakt. Po. O, e gjithës e si. E shikoj e alë tininë kur, dhe dhe e di pse u kënaisha për për veçtërerave. Hmm. Sepse filmi ishte mua m'pëlqeu aş shumë The Legend of Zelda games B. Sa she thash kush rri tani e tuam vushim mendjen këtyre, se sa i bukur është. Për të par. E, e të i bukur taj. nuk është fjala. Ëh. Por e, por sa, sa sa sa gajasës është, sa për të qeshur është si film. Edhe kur e pashë, okay thash, okay e kapav vet. Kujse nuk do më duhet ti mbush mendjen ose aktiviteti nuk i mbushet mendje kollaj. Jo, ishte i mbar. Kë është fare? Ishte fantastik fare. Idiot komplet, kisha? idiot komplet, si fik. <laughs> që mos u zonjë shpënuar. Komplet idiot. Ëh, nuk kisha parë. Ëh, uh, ndonjëherë, ashtu po e ka e ka kapërtyr veten se ky ka vënë sa steka ti ka vënë shumë lart. Mhm. Mm me Boratin e me, kujtëm Bruno në. Jo thamam të shijë edhe mia. If you know what I'm saying. Po, ëh um, Borati gjigant, po ky në Brothers Grimsby, nëse ju pëlqen komedia nga Sasha Baron Cohen, atë duhet par. pa pa ta parë. Ka skena pafund, pafund. Do të lori vetëm në të dy se kemi parë. Ah, pa. do ta shohsh. Ekstoo, edhe kam kam uh, e, për mua ka një fundjavë filmash, me thënë drejtën. Nga më të ndryshmin, Fantasia. Po. Steve Jobs për shembull. Oj, për. Ky me Michael uh, Fassbender. Mm -hmm. Intensitet i madh more është ai bukur. Është i bukur, e kanë e kanë ndërtuar kan shumë mirë. Edi çfarë kanë bërë te te ky film, ëm um, çka kanë bërë është e, në vite janë janë gjithmonë skena, çdo skenë është para e keni parashys Apple bën ato prezantimet e mm -hmm. produkteve ku mblidhen njerëz në sallë dhe prezantohet një produkt i ri. Fillon në vitin 1984, prezantimin e produktit parë Lisa, ëm uh, Meku, Mekun fakt, Meku vjen pas Lisës, po ëm um, dhe është ajo çfarë ndodh gjysmëore para se ky dalë në skenë. Momenti në momentin sken, që ky del në skenë, ndërpritet dhe pastaj e takojmë pra 14 vjet më vonë. Mm -hmm. Prap gjysmëore para se ky dalë në skenë. Dhe vetëm nga bisedat, nga gjërat, dinamika që ndodhin para daljes në skenë, ti kupton edhe çka ka ndodhur në 4 vjet. Kuptova. Qi kanë kaluar ndërkohë. Donmënd um, pa ka shumë siç është bërë tek uh, Lincoln ku historia e Lincoln i jepet në 2 javë. Donmënd ngjarjet e 2 javëve tregojnë çfarë personazhi është ai. Kështu që ata kanë ka për vetëm këto momente për të rrfyr gjithë marrdhëniet që kishte me me vajzën, me bashkëpunëtorët etj uh, etj. Po Michael Fassbender the si Steve Jobs shumë shumë mirë se është an couture. Ëm, kështu që ai ishte shumë i mirë. Ëm, um, sa uh, po pas dhëtur. Ë, a Rodani. Po paş paş Bridge of Spice, po këtë s'e kanë mbaruar akoma. Edhe unë nis apo s'e mbaro vetë. Më erdhi një shumë ajë ëmbël mbra. Kënë e voj njerë jo? Gjistë edhe kohën përmë E, kamonë si Nuk e di, nuk e pash <coughs> Shëm shtrëngatët e para para Shëm shtrëngatët e para Para kësë që përshëmë sot Përra Si e lagur së të më gjestë Po të më thot olë të pak më vondë së në gjestë Pa tjetër mm. E kështu Filma, filma, filma Filma pa fund Dë e nëzirin fundi Dë e nëzirin pojë Spotlight, marrova Spotlight Zë e kësherën n Se parë është me, me... Kyci Fion Oscar, në Fitoi Oscar, po. Po. Shumë i bukur dalli. Më vërtetë shumë. Ja vlen, ja vlen. Ja vlen. Shiko, mos priç çudira, se është film biografik, është një ngjarje e vërtetë, personazhe të vërteta, kështu që nuk ka mbulvërinë e njerëz futëruesa ku tiun se çfar, por por ka një dramë. Atëherë, në nisim programin me Danzur është pothuajse 70-10 minuta, Never Forget You. Tani. This Club FM. Mimqjesi, më mim sh të keni ardhur në klubin e mëqjesit në valet e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mimqjesi, uh, për ndehjen. Mimqjesi. Po, okay, kemi Altinin, Olten edhe Dorin. Tani ë um, Mimqjes. <laughs> Mimqjes. Olta. Ëm, um, nëse ke një mundësi. Po. A mund ti si. uh, uh, se mund të shkruajmë uh, zonjushës Sakai që pa në rast se të mos jo të mos uh, të mos sikletoset të mos sikletoset po. po jeri jeri ka një migren në horizont siç po na thot dhe ka thënë se do të vi me vones ajo mundet të mos vi sepse po. le të kujdeset për veten atë themë dhoma po mendoja që nesër të jetë top të mos na nxjerrim të mos na nxjerrim në prishim migrenën e tjera të tjera ose të kaloj ka pas pas orës 10 për një ose kafe pas orës 10 për një kafe po një kafe dhe një tort po na në shoj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 Po mirë sa ta gjesha gjentin. Ose sistemi ata të, të, të premtes po ja se, se nuk që nga hequr nga tabela. Po ja fut një motun. Po ja fut një mot Olda tani në mëngjes, futja moti Tolda. Hajde jep benzina. Alë jep Olda. Të dicë ndinje. Okej. Okay. Mm -hmm. 9 gradë është në këtë moment, 14 është maksimalja për sot dhe 99% janë shanset për shi. Dhe ju jo themi që do pikoj gjatë gjithë ditës. Uh. Deri në mesnatë. Uh. Mm. Por nesër si është? Nesër kemi një mot me diell lërin. Vërtet oh. 10% janë shanse këtu. Ëh, oh, mot me diell. Edhe Most të ngrohtë madje. Te jonë grandioze. 8 grad minimalja, 16 maksimalja për nesër. Mm -hmm. uh -huh. Edhe të mërkurën mot i mirë të enctype do prishet përsëri. Au. Oh. Au. Oh. Oh. Por më pas është vetëm mot me diell. Okej. Donëse 2 ditë pas kemi. Vetëm një ditë enctype kemi. Vetëm enctype kemi kurrë. Mm. Po nuk ndryshon. Faleminderit uh, O jonega. Je famous the far. Ju lutem. Tani ne uh, të lexojmë uh, kemi një frymzim për ditën e sotme, me që yeri nuk është uh, prrezent për momentin. Do ta bëj unë këtë frymzimin për sot. Edhe kam zgjedhur një citat nga Abraham Lincoln, i cili thot: Hm. Mm. Problemi me citatat e gjendura në internet është që shpesh nuk janë të vërteta. Zu gazan Abraham Lincoln Sigur na lafa. Ne thon drejtën 200 vjet më parë, deri tani në vardë nga i mer ku to, si interneti Dertan tani s'mund do të flasë asgjë të përgjith internetin. Jo, funksionazh, po. po. Abrahami Nësus mund të gazetë. Abrahami e njeh internetin, par, e thonë se ky e ka shpikur internetin. <gjartin> Duket se ka qenë ndonjëri që ja ka ngjitur këtë. Problemi me citatet e gjetura në internet është se ato shpesh nuk janë të vërteta. Ka mundsi që kjo shprehet nga populli dhe dikush E ka vënë si Abraham Lincoln. Ti do thua se ky citat nuk është i vërtetë? Po. Bravo. Ti do thua se Abraham Lincoln nuk ka folur për internetin? Mendoj se po. Në shkollën e 17? Ti do thua se te ka thënë il popolo? Shkollën 19. Ë? Il popolo. Il popolo, il popolo albanese. Po. Montgomery. Ek sjtu. Ek sjtu. Kjo është bërmondin um, Sot është 7 marës i olëta Po Oh, oh Mësuaj se, dashur. Më se, dashur, më se dashur. Më e dashur Mësuaj se e dashur Mësuaj se e dashur Mësushe e dashur Mësushe e parë Po Të parë e në farë E para farë Si kështë e mërinë gjabije Vjolëca oh. Vjolëca pa. Vjolëca Po Në karimin e kosë Shienë ca kujtina Jo mare jo, Se zusha e parë Asë njerë Zusha e parë E parë E dhe e parë E dhe e parë Jo po Ti e më Okay. Po, më, ba, më shumë dyrën, fakt, po. <laughs> po, më bajmë në dytën, në faktë, po... Po e më bajmë në dhe të parën. Ate, si e kisht të emrin? Hmm, e parë. Jo, uh, jo, zysha e parë, mësu e si e parë. Mm. Zëllie. Zëllie? Mhm. Mm zëllie. Mësu se zëllie. Si isht të kësho? Jo, ishte e vjetër. I ishte e vjetër? Ajo, ishte e vjetër. Pësa e dytër pështaj. Gjëllën se që ku i punon në mund, ja? Ura pse ishte kështu? Po, ishte shumë e mbindur. Jo, ja, jo, ja, ishte i vjetër. Ishte mirë dhe kuptohej, pak e ashpër se. Po, se Zelia. Ne, ne kemi qenë i çikur me uçi. Po. Juën kanë në glas bar. Ne ka qenë ajo kapi e flokëve më vonë. Në këtu. Çi cepi ti? Tek tek grishi. Po. Çi të bëni Zelia deri këtu. Prandaj Altinit Altinit u ka ftohtë. Ka shumë frikë se mos i shkulim flokët prapë. Ti largo. Ti bën koti, po ti s'ka ndodhur? Refleksi z Elies. Sa na ke treguar ti Olta së rast se rrasi, pa hajt, pa e kalim, që ka po, <gjotin> po hajt po e kaloj çka ka bër Vjollca. Po. Jo Eltin. Ë Olta? Ordra. Po Vjollca, domethënë flasim për zyshën e klasës së parë, ë mësuesia e klasës së parë. Po. Eltin e juaj zeli, e i kam mësuar Altinit të lexoj ABC-n domethënë. Po, jo dha po. aq mirë, me të drejtën, po gjithsesi. Ë kemi kemi Olten. Po, ai sikojtë. Por mua pak më mirë më mësoi në fakt, më mbante edhe pas mësimit, vetëm tu. Numër n, n, n, gërman n. The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Hello, hello! 7.30 minuta danin në klubin e mjesit Mi shta zhruj përshendesim qitë gjitha është Klubin mjesit që po të gjonin në Club FM një 104 Unë blendik të bashkë maltinin Me mjesit Me mjesit Lorin dhe jerin që ështu ka ardhur Tarara tarara Tarara tarara Ta na ra, ra ra ra ta na ra ra ra, ra. Mm -mm -mm. kam një lajm për ty femra e misionit ton. Olta. Mm. Au. I jepi. Tin din din din din din din din. Meje ehm Meje Oltën e kemi 22. <coughs> ne <coughs> <coughs> kemi 22 momentin këtu në grupin e mëmëjesit. Dua t'i them se ka disa kanalë të cilat i dedikohet Oltës më shumë se të tjerëve. Ju fjalda e ke gati celularin? Po. A, uh, e ka. ke që mund të futesh internet? Po sigurisht. Okej. Okay. Atëherë, bogati, gati? Po, po. www.picktagpickalla. Po. Është futesh aty brenda. Do të shikosh tek tegu, mm -hmm. së dedikuar femrave që kanë festën. Teku ka shpërblime për gjithë ato. Vërtet? Oferta të kozmetikës, të bijuteverive, të brendshmeve, optikat. Unë së ropa së është edhe Artegu Po Që ka produkte shtëpjake Që është super Po, se mamat Në gordin nga jnë Në thëmë drejt, Artegu më përqenë dhe mua Që si jam mama Ende Por... Ka sa thika shumë të mira A to të duen të E shiko, zdo kushinjer dhe të thot Unë nuk jam kushinjer, po Kam përnuar edhe në kushin Dikur Edhe më përqenë edhe Ato thika dhe mprejt, ato thika dhe mira Jan çdo shef. E ka një super thik në mos 2, mos i komplet. Ëh. Çdo Ai do të tekshë tak tak tak tak tek artegu kanë ato. Shumë e shpejtë. Kështu që nuk ja them do të gjitha tani, por nëse doni të shkoni tek www.tag.al, çfarë mund të bëni? Aty ka shumë kupona që duken në faqe. Ëh. Mm -hmm. Edhe me celular, edhe me kompjuter mund që të hyni aty. Mundeshi ti printoni këto kupona apo ti fotografoni. Ju po, se përdor celularin për shkakun me prim screen. Karën, po. E ke parasysh? Mm -hmm. Edhe ju thot për shkakun një kupon thot uh, 30% ulje tek dyqani X. Njëri thot uh, vizit falas tek Italoptik, por le të tani këtu, po. Titri thot uh, 600 lek tek Filan dyqan. Titri tek uh, 5% ulje tek Filan dyqan. Wow, po. Super. Etjë etjë etjë. Pra që të gjitha këto oferta të tagut i keni tek www.tag.pick.al. Mund i printoni kuponat, mund i fotografoni kuponat dhe pas atë shkonin tek Tegu dhe këto të kthehen në realitet. Ktoën për datën 7 dhe 8 Marsi mm -hmm. mund shkosh pa? atje që Isak. ti përdorësh, po. Fënonsiket. Ti përdorësh. Domethënë, nëse ajo është 30% ulje, ti shkon në dyqan dhe 30% ulje i përfiton. Një herë në vit e kemi festën, po. Na shpërblejn po. mirë. Një herë në vit e keni festën ju, e, e, e, e gjithë jeta juaj është një fest. Po, ashtu duket. Është një party. Party. Është një party moj. Mbithavolinë. Mos u ankoh. Mos u ankoh. Se ka studime që thon që njerëzit që ankojn, ua çon zoti tert. Nuk seriozisht që mankesa. Po. Sa i lumtur që jam. Mhm. Një dhuratë. Çfarë dhurata gjesi, do u bëni ose çfarë dhurata do u bëni zyshave të dashura për 7 Mars, dikur? E sikur i thoni sot. Është pyetja që kam shkruar drejtatim, ose çfarë dhurata keni bër sot për zyshat? Po. Po, ja, është aktuale. Bravo. Ja gjoseve faqen Facebook, facebook.com fraksion grupi i Mqjesit. Mund të vini atje. Zhdurata u bënit zyshëtave të danshura për 7 Mars. Po sot. Ose nëse do bëj një edit asaj, edhe po sot zhdurata do i bëni. Uh, Në rast se ta ka çejfi. Jo. Nuk jahet ta ka. Nuk di të shkruaj. Nëse të ato zemra. Unë e them me Z. Kur dashja zysh vjonca të kamosur ti të shkruash. Që kur ishen kaq. Po një, një plan. Ose ndjej me gosën po mundun ja. të imagjinoj ty kur nisën e mora si nuk dukesh si ç'duket gjoca ajo sot jo ja. wow. gjuna sa gjoca ne ka shumë lezehshme e po pasi <laughs> është <shen> skandal <laughs> faleminderit po kështu i bie apo që janë që janë në lezehshme në një mënyrë uh, tjetër po tani i bie <clears throat> i bie që <clears> ajo <throat> i ngjan babit vet m mm, okë okay, shumë mirë dhe kështu që që babi sa ka qenë më i lezehshëm pse ma po kështu duket atëre <laughs> uh, djem dhe vajza Jemi gandhi për një pyytje nga aktualitetit? Yes! Riri, riri, riri, riri... <tër> Atere... Dje... Ka patrënë protesta sërishë për këndin e lodrave aty në zemër të parku të Lichenit dhe... është shtrirë në tokë një... politcë... i bashkisë. Mos! Po... Me emrin Dritan. Mos. Me emrin Bimor. Si kanë mbiemrin? Polici i shtrirë. Jo polici i shtrirë në rrugë, kembra si polici i shtrirë që domor këto, gungat. I shtrir për vërtetë. Polici i shtrirë. Sepse ë Po ky tha, sa shumë shumë po bë, t'i akuzon ti si gjum. Ne zejërojn ti atë sa më mirë? Jo, mirësh, mirë, s'do të vlej. Mundu duk mua, mundu këto fare në fakt. Totësh. Ë, po tani që kishte rëshqit. Si e kishte mbiemrin? Po. Si kishte mbiemrin? Polici i shtrirë. Kujdes në klubin si e menjeshi kishte si e ka. Dhe si ka. Në atë moment ai po ankohej, bosha shumë bën. I soli zoti një ankesë. Polizia e kërkon një tip që kam thënë përpara, thotë shtrirja në tokë e 35 vjeçarit, ëh, mm -mm, se sa them do temin, të emrin dalli se është pyryti. A e shkuti sa? Efektiv i policisë bashkiake të Tiranës ishte kulmi i dhunës. Oh. Që u shpërfaqë no, dhëdra ndaj protestave. Ai humbi ndjenjat dhe u dërguam në urgjencë spital, ku gjithashtu u chua dhe aktivisti 31 vjeçar Isa Myzyraj. I cili më pas ju bashkua shokve në qëndresën përbalë Komisariatit nëmër një. Ky mëzira i doli, dhe në të traktua në svidalë, humbi në djenjatë për pasaj doli dhe shkoj prap në protest. Tek, tek Komisariatit nëmër një, me shokët kurse polizi nuk u cua më. This is Club FM 100.4 I e me ndoha një <të> fjallë dhe jam? Fa tjetër, Jerinë e kemë mënduar, ju bëni gati... Bëni gati, gotëza. Me një finjë shërandios. Dhe me njëherë vazhdojmë. Eltini duhet aprovozë njëherë. Rët dhe kortë. Ørsen... Dhe Jerinë! Ørsen dhe poja. Øff... Øff... Kështë gëvështirës? O, është, nuk është. Øm... Se si edhe një herë pak. Arsend, ishte pyetje. Arsend, Arsend. Po. I madh apo i vogël? Sa i gjatë u mendove? Me, mesatare, <laughs> mesatare. Por e di lexove, po? Po e le lexova. Okej. Okay. Arsendi më i masist mesatare, po them jashtë shumë i madh, shumë i vogël. Është, e kemi në shtëpi një send të tillë. Mmm. Edhe mundet, edhe mundet. Sa, sa kasmorisht. Unë do mos zshmërisht. Jam i sigurt që ka shtëpi që nuk kanë të tillë. Ti digjene. Okay. <laughs> <laughs> Am i heri tani. Unat come, kam ke një apo më shumë? Kam të uh, kam 2. Ke 2. Ti do ky send, po ta çunim në fakt, po. Po. Ah, është, është një, një ladder. Kam të gocës. Nuk e di, mund të kesh. Është një ladder. Jo. E ka përdorur çuni kur ishte më vogël. Jo tani që është. Uh, jo, mund ta përdor edhe, mund ta përdor edhe. Ka 2 versione të kti uh, Këto janë për dorat për dy sende, uhum. të cilat ngjajnë me njëra tjetrën, tan. Janë të shumë të ngjashme me njëra tjetrën, por kanë funksione të ndryshme. Me një njëra tjetrën. <coughs> një një Keni versioni tjetër është po për fëmijë apo jo, skeligje? Uh, një version është për uh, Altin, mund ndihmosh pak? Altinim duhet se po, s'mban mund të fare fjalën. <laughs> unë do thoya që mblet fokusoante versionin për fëmijë se mbase mund të jetë më i thjeshtë për anë. Okej, okay, mirë. Po ju ndihmojmë për goca. Le të fokusohemi tek njëri, po e përjashtojmë tjetrin. Okej, është plastik. Si janë? Mund të ketë përbërje, mund të jetë për plastik. plastik po. Ti jeri. Po. Po ngjyra. Mund të ketë ngjyra, ngjyra të ndryshme, mund të jetë e zezë, mund të jetë me ngjyra. Ato që janë për vizë zakonisht janë me ngjyra. A është lvizës ky sendi apo jo? Ja, po ja? Është lvizës. Me rrota domoshem. Jo, ja, nuk është me rrota. Jo. Ja. Rrota nuk ka. Nuk është treni pra. Ja, ja, ja. Shumë e mendoj 3000 pelotë. Është shumë i rëndësishëm, është shumë i rëndësishëm për fëmijët. Po, është shumë i rëndësishëm. Është mund të jetë me ngjyra, i bukur, për çejf etj etj, por. Okej, më pasur në ne. Por ndërkohë, jeri kryen edhe një funksion. Por, por mund të jetë çështje jeta vdekje, a? Jeta vdekje. Mhm. Mm Ku sendë? Nisën i bukur për fëmijë <laughs> që mund të mund të bëhet çështje jeta apo vdekje. Je? Tani ti Ulta si nëna e emisionit. Po, Unë kam asnjë. Mendova pra. Në neja. Nenja. Nenja. Nenja, po. Nenja. Se jerit si vem fare. Aha, goca. Që ske de jerit po. Po ti di me Ajsa Didi. Bëri virë goca. Ajsa Didi më një altin. A e ka mund të sendi? A nuk e di Ulta. Mendoj se e ke Ulta. Mendoj se e ke. Normalisht, normalisht. Do të thon, sepse ke fëmijë vogël dhe është e rëndësishme. A është kjo që apo jo? Hah. Tani djajë që mer dhe mund dërmen, duke qenë një send për fëmijët me ngjyra, fillon me n? Jo. Nuk fillon me n. Pendi më prap. Gati? Mm. Gati. Përdoret në ver më shumë sesa në timër. Tani uadha farë. Në ver. K. K, bravo. Me k. Bravo. K, po, bravo. Po, k, bravo. Ka, bravo, bravo, Jeri. <laughs> ja pra, e gjet Jeri me ngjyra në ver, fillon me k dhe me. Ka nda 3-4. Mund të kthehet në çështje yeta po vjen kë apo jo. Po, po, po. Ashtu. Shumë sakt. Sepse wow. Bra goca, bravo goca. Tani dikur kur s'kishte nga këto, përdoreshin të makinave. Po, ta. të zeza. Të, të mdhaja. Isha <laughs> <laughs> <laughs> një soi. This is Club FM. Ma ngri mikrofonin Altin, se do të flas. Mirëngjesi. Mirësikuni ardhur në Club, mirëngjesi. Themi drejt fundit, në fakt është mirëngjesi thënçim këti është shumë zymtësir shikojeni hajde shpejt uvojëzore <laughs> shpejt uvojëzore shikojeni pamja live për jashtë nzin hajde sana flet në në nzin në nzin hola uh... <laughs> si ato mëlçi të më diagur akoma lutem si ting të mëlçi të diagur akoma ti po digjen e kam fjalën pse te erdhi era olta jemi te një moment tingat çtu doja edhe një parashikim fundit motit për ditën e sotme për ata që kanë të interesuar shumë njerëz që kanë në fund olta në trafik sot Po than që kishë ngezur se aty në të sheshtë Shqiponia po kalon të një i qeveris Këshu ishte informacion Po kalon të një i qeveris Një i mod një, një të shpar i qeveris Një i mod, një mod. <laughs> një mod. <laughs> Takzoja i qeveris 10 grad është në të momente, 3 mbë 10 është maksimalja përsot Dhe 99% të vazhdojnë shanset për shi mm -hmm. për sheka, sheka, sheka. Dhe shi u të vazhdoj pra si që kam thënë Dheri në mesnat Nesër jeri O, oh, se jeri nuk ishte kërë për bëmoti A, gjera, të kërëm, gjera Si, si? A, fol pas tajti, lori, si saka ish fish <laughs> Ja, lori, të të pusim një fish <laughs> Fëtja fishën A punë qikërë, a të Gullë, a të Doja të sërëja jeri që unë të pyët i bërëja që që që parë Që që parë Që që parë Doja të lutëm dhe falemderit altinit që të afut i fishën uh, <laughs> Falemderit altin për fishën Që <laughs> që qi parë Ok, atërë Nesër qi jeri qi kemi motë të mirë dhe pasë të njësë Por sot të kemi të nëzirë Të nëzirë do flemë sotë Satë mbarëve misione nani Në atë në mirë, Far. Oh, patsaten. Saqë përthumb për veten tënde, dhe mos humse. Të lutem mos fol më. Udojën Mëlcit Altin. Okay. <laughs> the greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Hello, hello, hello. <laughs> jeni sot. Bimjesimin Kras e keni ditën sot. Pa, gëzuar ti. Jini mini. Bravo. Mirë. Është 7 Kresim minutë në klubin e mëngjesit. Ëh. Dukem shumë larg. Dukem shumë larg nga ty. Pa, ja këtu jam. E shumë është është domë vogël iri. Është domë vogël. Mjësit. Në përgjithësi, mëngjes altini. Ëm, um, miqdashur. Ja që jemi edhe për një ditë tjetër në klubin e mëngjesit këtu në Radio Club FM 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Me vënd të ndryshuar, pse nuk shkon? A mund të skuq atje sikur nisësi të kushatje? lulem Altimi Jagoj da Altimi s'utëkë si mund të themu сегаm siklet. Po, okay, mirë, dakord. Atyre, ehm, Alta Alta është Alta Alta ka fest sot. Edhe ieri kanë Chick Fest, po Alta ka më shumë fest. Jo, po thoshën se. Do të thonë jo, është ideja këtu që ehm janë grat, janë grat, por, por janë grat de nënat pastaj. Domethënë që ajo është edhe chick mami. Kështu që, dakon. Ti, përmirë 100%, pa. po okay, m'anë akoma, e. Ja. Ëm, m'ani shë... ja. potencialisht. Potencialisht. O Xero? <gjerë, tëncjallisht> <tëncjallisht> <tëncjallisht> tam. Çna zvonon edhe tjetër? Si ndihesh sot? Mirë, m'u mirë se jeta. Të 8 Mars? Shumë mirë. E kam shijuar sot mëngjesin. Mhm. Në, mm -hmm. në zhdur bukur edhe pse pak freskëm. Ora, unë këthe me zi dëgjoj ti. Je. Edhe unë mezi dëgjoj vetëm, po nuk e di. Unë ti kam, e vjen mirë, Xero? 1 2 3. 1 2 3. Mirë të kam aty këtu. Olori. Loris këmë dhjetë fare, sot? Loris dhjetë fare, sot? Ajde, ollëta, ajde, të përbavë meja. Kushtë ollëta? Ajde, mi ollëta, hajde. E jam i e, mështë wow, wow, e erë, dhe. E jam i e, e, e, ja. Jemi gjithë në përvendet <laughs> tjera, sot? <laughs> Kemi rëllosë në shra përmë drysh e emision, e, në, ka? Pastë të më një iPhone. Pastë të shko kam i iPhone. Pastë të më iPhone. Pastë të më iPhone. Pastë të më iPhone. Ja, ku Mirëmjesuta. S'mëzi diçka na do ti? Si e di sot? Ka si problem teknik. Është një problem teknik, dhët. Olta, që nuk zgjidhet dot tani. Do të shohim. Atë marr telefon. Hah? Do të thjesht na marr telefonin. Jo, jo. Ë, gëzuar 8 Marsin, Olta. Gëzuar, faleminderit. Gëzuar si si nëna në, e një, që je si mami dhe si gjyshe. Ë, më fal do. Jo, jo, si gjyshe më mirë do të thashë. Duket se për akon. Më pëlqen, më pëlqen si gjyshe. Gjysha në kuptimin e urtësisë që ti mbar, si si person. Faleminderit. Luthem, lutem. Nuk është shumë bukur aty. Faleminderit. Ti Altin super aty. Faleminderit. <laughs> Duket se do dukesh ti po të lihe një mjegër aty. Po, po, po. Po ta lësh parruar, domethënë. Ja se si do dukesh. Po m'pëlqen kështu Alti. This is Club FM. 100.4. Maria Sharapova kishte rezultuar do bëhet Australian Open tani. Që e turneu i tenisit që zhvillohet çdo vit në Australi, 28 te vjeçare ruse ka rezultuar me pozitive në testin e dopingut, doping po. Po oh, lezuan so dina, analizat edhe shkruan atje ruse pise. ë uh. Junë atëshën karrierë Kështu që mm -hmm. Maria nuk do të marë pjesë. Kam përshqipin unë në uh, Australian Open. Po, unë Open. në ndojë si që të pak të nga informacion që kemi. Gjdo kush merë po me sasin, me sasin të limituar. Po, nuk e ti nësebet vjallë për, për droga qefi, apo nësebet... Jo, nësebet vjallë për këto droga të forësës. E A, pra, doping dëmë. Do po, Asi... doping ose... Elemente kemike e gjerë akshën, mm. po. Nuk e ti, është një botë këtyr. Just on the cat. Nuk duhet, po duaj, për shembull, të topin për radio. Imagjinojmë për shembull, sepse kishte kishte një gar shumë intensive emisionesh radiofonike. Edhe edhe të duaj përrëndë të që konkurenca është aq e fortë sa ti duhet të drogohesh. Sa ti duhet të drogohesh se ke hallin e Aldos, por shumë apo të të Enos, enos e... apo të Mirës. Po. E kupton edhe edhe ja kështu. Mira, mira. <laughs> <laughs> Sa tani më ndalën. Njeri, edhe ti një çik, zhite. Jo, kjo është. Apo, apo më, apo më shirit. Ai u dijon se çfarë. Hajde. Tani më gati. Tani do shikojnë ata. Ai fillon bën lëvizje të pakontrolluara. Që un po i bëj me gjithë mend. Tarara. Mos më qesh mua. Jo, jo. Mos <tës> të më qesh mu ashtu. Po, mund. Akoma këtu je. Vërtet kë ditën e notën. S'kuart te Tegu, ata thon të brendshme uleti. Çfarë thoshte? Edhe një herë, ieri sa thoshte? Tek cosmeticos, tek bijut, tek uh, optika, oh. optika të brendshme. Të brendshment, brap. Po. Por duke qenë se Olga është edhe mama, mund të shkojë edhe te Arteg. Po. Aulti kur do ku do shkosh tek në fillimisht tek Artegu, pastaj tek Buresh, anë. Në fillim do shkoj te Tegu, pastaj te më përvec e asaj. Blej një true thick sharp. E ke vëzhgatuam më për bukën ti. Po se e se sharp. Kur thua sharp, një thick sharp. Është pak e friksme. Po thick sharp quhet. Ne le të fillojmë pas pak sharp-a dyshi. Aups.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 Çdo më të në kruse pise. Çdo më të në kruse pise. Çfarë do të thënë në kruse pise? Po ta dimë do ta foni. Në kruse pise. Ta keqën Bobby. Nuk ta them dot. Dërgoj një vizitë. Është ende në lojë. Mark pakon vonda ta shpjegoj unë edhe si çdo më të në anagram. This is Club FM. Hello, hello, hello. Mir Sadinin në kruinë e mëjesit. Në valë të Klapë Film? Zen ekranin e Klap Tv-s. Nga qendra e Tiranës drejt në zemrat tuaja, miqdash ul kujton që jeni. A po jauolta? Po po. A le ne ke menduar një fjalë për sheradion ton? Dakor. Gati Goca? Altini ka dhënë fjalën që është shumë e vështirë. Wah, ka dhënë fjalën. Jo. Bra Trump fare. Nuk është sa ai sa ajo është për dy ditë vet, po është më shumë. Jo jo. Nëse mendon se Do t'na lodhër sot Hajde, Goca Hajde, Goca, se keni ditën është send? 069 27 22 069 27 22 Vërgjith ju Që do një të mendë një piesë në kuisir me seri Ka një duranë për juve Nuk është send Ota? Një gjë që hajët Jo është një dit No Jo Një muaj Jo Ditska që e bun një riu No, no, no, no, no. Specish veprim. No. Po. Njeriu Skalidhë Farm. Një ndërtesë. Jo, jo, jo. Njeriu Skalidhë Farm. Ësht diçka e gjallë? Është gjallë saktë. Domethën, kategoria supozohet, supozohet që është diçka e gjallë. Supozohet. Themi që Okej, okej, leta qojmë që është diçka e gjallë. Është diçka e gjallë. Nuk është një kafsh. Po, mund të jetë një kafsh, po, nuk bashojmë. Një lloj kafshë. Një lloj kafshë. Shumë veçantë është ujore apo tokstore? Ës, edhe ujore edhe tokstore. Ha. Dhe mbi të gjitha është legjendare. Po, e madhe, bravo. A legjendare. Domethënë Në këtë eve a... lind. E bim shod... duke se pa. Po. <laughs> Ës një z. Jo. C jo, zë jo, jo. Jo, jo nuk është një zan. Ës e bukur? Jo ja, nuk do thoja. Jo, ja. bukuria nuk është aspekti që e karakterizon. Mm, Okej. Okay. Ne, nuk... no. një p. Një p. Po. P është e bukur çfarë? Çfarë është kjo poja? Në përbindë është që jërë Kujtës Më ke utuar fare Ujore, doksore Mën tjetë ujore dhe doksore Mën tjetë ujore dhe doksore Mën tjetë ujore dhe doksore më tepër Dhe shumë e madhe Dë, fillon me dë Me dë fillon, bravo D Dino Dinozaur Dërë Dërë Dërë, dërë, dërë Dërë është sakë, bravo është Dërë Dërë Dërë Dërë Për është legendarë, për mm -hmm. është një shëni mitike Djerë flak nga gojë, është ju e të zëpërvoki Të kriza në bëndë të që tira da Kemi të shreku Martuar me një goma <laughs> The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Hello uh -huh. Mirë më gjësi Imëgjesit që dhe? Imëgjesit. Ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni. Ja ku jemi dhe njerën kryu në i nëmëgjesit, në kleb e femënj në 144, goza më blidën i vetën të anin se të të marsë si i ku. Sot është nëndët marsë. A jështë ako ma në zemra tonë, oh, oh, oh, oh. edhe sato. <të> eh. Se që... Se që... Ju kapjubë e për të të marsë, një daldi e madhe. Po djevurare, që kjo kisha. daldi shte edhe të burrat, jo vëdhëm të grat Shnave burra. Nuk e di çfarë do të thotë, domethënë, po zhrug. Jam i mirë, jam. Jo, mir, jo. Ja? burrat dije janë kujdesur për shtëpin, për familje, uh -huh. domethënë, për fëmijët se Vazhdo, vazhdo. Gratikën. Gradin Ilan që nga mëngjesi deri në amonte, por u kthën shumë shpejt edhe gjithsesi. Do ta dish. Ato ti. Po. Është duke sigurisht është i dhuruar që u kthën grad. Jo. Ska <laughs> lidhja. Por problemi është me. Po nuk e di pse di në rrug di në, në rrug më është dukur një cetrafillosia edhe nga ana e meshkujve, ose është një përshtypje e imja, si, nuk e di. Si krijon ti këtë përshtypje? Imi. Po se kishte shumë rëmuj dhe un mendova se do ishte rëmuj <clears throat> e është shkaktuar vetëm nga grad që dalin blein lule me rad. Dodi një dodi konkretisht, kishë shumë rëmujnë një rrugë Njëri me ruk. këjnë Kishte... prekur Një pas <laughs> <Nuk jen> prekur. <laughs> pash rajmet Pash që edhe me shkujt ishin të shumët në rrugë Që i blinin lulle, linin në në në grupe, në. grupe, grupe pra, ka oh. Ule ishin lokale dhe ata Por uh, no, no. pa gratë e tyre mm, Mën sh... në bleva lullet një Prendejt është pak që atrafilos edhe nga ana e tyre E, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, Shote dhe në përshimët të dhe e pale Shote dhe me dhirë të njën vashem jetën tonë si më parë Shote që ka thujaj që mblidhen vajzët me jetë marës Pa bra Holta e pash holta kështë dhallu Holta me i grup shocës e shote Holta me i grup shocës që ishte <laughs> mami vetë Shocës e kam Shumë shocës Shumë mirë Shumë mirë që e ke Nisi me Dreken dhe përfundoj në Dark Haa, a shumë me zhja të te? Popo Edhe gjithashta, apo edhe gjithashta. <laughs> Deri nga mesnata. Mhm. Mm Braudi. Braudi Braude mamit. Ehm, um, se e ke parasysh edhe në shtëpin ton kishim mm -hmm. kishim 8 Mars. Mhm. Edhe i thash me zon drejtin thash, po se ishin bëra një dush. Çu si normal. Mhm. Edhe un kam qejf që të vesh atë Të shirin si robë, këshu që... Mm -hmm. E gjithmonë më përte të grue, apo më qërtonë dhe tje për punën e shapkave, pëse të lagurë, dhe të shirin shë asyush... për mire këshu qësë. Këpër e sush... A e gjitha vishë atë, dhe të për... shirin nga të shirin vishë atë, edhe delë, dhe shirin pje që pulpa t'i ke pak lagurë, se... asë... <laughs> Po ta marr tani, ajo sh, ajo është rrobësh, peshkire është rrobë. Mos mund ta marrën ato tash ti këmbën më anash pse ta vesh. Po po po. Nuk di se si t'ja bëj. Të drejtë ke, mëni peshkir tjetër. Logjistika domethënë nuk funksionon aq mirë dera. Por dër një peshkire për po. Dy peshkira, po. Po po po. O një peshira, Lori, mons... ja nuk e trego. Lori mos funksionon aq. O Lori se do të vi atje tani. Vetëm atë vetëm ana. O Lori iqut 8 marsin. Mosum si ana garantë televizor, pretty second. Ehm. A ve, dhe i thash Mm. E dhash, ato mlesh ra ati dhash se kje dhe tët marxin është tët marx dhe E dhe për tët marx është tët marx është tët marx është Pullë shabka shë për pas, ah, Ciklete paske pas, pas Shumë ciklete um, mm. Me gjitha të një tem që duha të diskutojmë për sot Nuk dhe jetë temë diskutimin më të tëpër dhe jetë mbledi opinioni mm. Dhe jetë kjo uh, Sepse thonë gjithmonë e kemi të gjuar këti që që qiftet që bëjnë punët e shpiz bashk Tam. Janë, ja kalojnë më mirë, më bëjnë më shumë të ashuri, më. kanë më të te përkotës ilësore Nështë ta, e femërat në di e në të ndivmuara dhe vlerësuara dhe për këtë situash e japin uh, për, më, kësiko, më, janë më të prirëra uh, Më të shplodhura Më të shplodhura dhe. Pra. <laughs> dhe më të gatshme Për, për gjera dhe bukura um, Kështu që ideja më përqismë është ndimoj gratë, uh -huh. në agji gratë dhe përfito dhe vetë është komplet egoiste por funksionon Ëm, um, pyetja është. Po pyetja është, nuk ka lidhje me këtë. Pyetja është, mm -hmm. cila është ajo punë, shtëpie, të cilën ju e urreni më shumë? Se nuk mund të jenë të gjitha. Për shkak të kësaj, më gatimi pëlqen. Mm -hmm. Edhe bëjmë më që. Këto janë. Nuk e kam, nuk e kam problem. Larja e pjadevave, mm -mm. nuk është as e bukur, por bëhet. Edhe e mund të bëhet. Ëm, po. um, larja e banjës. Nuk është da që përgurë, përgurë Ajo është një që nuk e, e pëjtë dohtë Hekurësja e pap mundur Unë së kam hekurës dohtë kur uh, Ka, ka qunan, di ka qunan he që hekurësin që mërgullishtë Tak, tak, tak, tak, tak mm. kanë edhe dorën që A i kam sun mami, a i kam sun e voja, nuk e ti Për dhe thuati, mm. mir, dhe jet, kër, e dhe ato qunat që thua ti, din të hekurësin mirë dhe i kanë bërë në jetë Ja përndi kusht tjetër, edhe nuk e përritin më metërë në jetër Po vartër po, të këtë këtë Sikon mund të marrë një këmishë dhe mduhet një orë i gjyëzdo Më dhe një që të... Të hekurat është E shke të shko kështë Nuk e pëjtotë, nuk, nuk, nuk, nuk e një të dhënë Që që i brëndaj jo, të u pëjësim sotë Që i lënshë ajo pun shtëpije Që i lënshë ajo pun shtëpije Që i lënshë ajo pun shtëpije Që i lënshë ajo të bëni Që i lënshë të bëni, bëni rra, This is Club FM. Shëndet Olten, shpas ke sot! Shëndet Olten, shpas ke sot! Më duke të se Ak. jam djerësir shumë Shënke... shum te duke kërcyrë edhe sot mu... Lërin i zuar... A, <laughs> e, kërcyrë? Qa kërcyrë? Qa kërcyrë? Qa së kërcyrë? Qa së kërcyrë? Qa së kërcyrë? Qa së kërcyrë? U bëj bë një dasër me për tëtët! E kam shumë qef uh, Olten kur... Uh, kur këtë se adhesishe jo qi bëjn këto vallë Tiranës që bëjn bëj një plak kështu si. Po. Ka, e kemi pse që bëjn tur tur. Ha? Tur këtu. Ja tur. Jo, e bë, është në vallë Tiranës që vej dor mbrava dhe dhe po si si plak i çalet. Po. Ah, jo. Ëh. Çfarë është ajo, ha? Vallë Kukësim. Si juhet më? Jo, është Tiranës po funksionon kështu edhe Kukës. Nuk e di si juhet. Gjithaqë kështu vetëm Kukësi diky. Lajtha Kukësi. Nuk e di, po dita tonë mirë tham. Ha. Me këtë timën domethënë. Urdhra. Dhejmë që ditë atë të ndë mirë Dhejmë oh, që ditë atë të ndë mirë <laughs> Nuk e disi shuhet aji pozicioni që morë Dita atë të ndë mirë qfarë <coughs> Belin Edhe me, me, me kë të ndën Belin, belin o, bra. Po pra Po në ndimojnë pa kësishu të kënga Kur e, një burë Tani aji bëndxajen Kjo është idea, aji bëndxajen Rafa e Prefikus Ajo është Rafa e Prefikus Këmë bështybil se pa Work, work, work, work, work, work, work Të mi a di work, work, Vërë një torë në braba, ta përfoshtë Edhe të të përsi plak i qalët Në në në në Në në në në Kjo është shumë në gjesme me Rafael Prefiko Këtë kemi ne Nukitip se Rianak në tonë të njësi kur mba një lollipop në gojë gjithë kohës A një përsi shërë, shërë, shërë, shërë, shërë, shërë, shërë, shërë, shërë, shërë, shërë, shërë, shërë, shërë, shërë, shërë Se se portuar, sigur portont që ndoj. Po pra. Po më vës apo ndenë asudhës dorë registrimin. Mendim. Neisa. Edhe mode kjo. Ai na, ai më shënjë plan. Ai na. Ai na shënjë. Mira, është ndonë muzikë tani. Ti jesh un tab dukesh. Janë lënduar, kvar, kvar, kvar. Asnjë fjalë të moravesh. Çfarë bëjmë? Çfarë bëjmë? Ei, cila është nga ajo nga punët e shtëpisë që urren më shumë nga gjitha, një e rryesi, gjitha të gjitha? Që ndonjëherë ka urryesi i pothuajse të gjitha punëve të shtëpisë aty në Sula jevertin. Ah, nga punët e shtëpisë. Çfarë është ajo që që e ke e ke ndoshta mos më, ke ndjenjë një urrëti ndaj saj? Se janë tepër të forta, po e kanë fjalën. Po të plura. Ti vërtet nuk përqenë të pëlqen ta bësh. Llora do të thënë. Plura. Llora. Te marrësh pluhura atë. <laughs> Pse vën të vënë të marrësh pluhurat? Nuk <laughs> vaje. Jo, është tek shuma, nuk për të, domethënë shumë e përtushme. Ose më shumë, smë lënd të marrësh <laughs> pluhurat. Pak më parë, pak më parë, për të ndamarrësh. Po. Mos mbledh gruaja, thotë nuk të shoh dot duke marrë pluhurat. Nuk të shkon, je burr thotë. Kujdes të mos. Ëh, për jo, arsye sot s... nuk merret veç domethënë. <laughs> Ose të nders rrobat të ballkonit. Po. Edhe kjo është goxha. Ai është. E kam bër atë. Bon ne kemi një kështu, është një kështu, ç'është ajo? Është, është nga këto që hapet, jo në tel në ballkon lart. Po, ato që hapen. Por ato që janë brenda kësu. Paktën ruajmë dinjitetin. Ne kemi bërë këtë ta bëjmë kështu. E marrë fuz brenda ai der. E kam marrë dinjitetin tim, e kam vënë të tha. Zojm kur Kur të bërë, të da, do bëna sa do do ta veshim pra. Sa komplekse që kemi komplekse po. Jo kë, bë, brenda bë, brenda në shtëpi nuk ke nevojë ta. Ja, e pa tash i dalish ti si se nuk është puna ke komplekse po si komplekse tash. Po kompleksi nuk është që ç'të ke ka tani. Të ndihmosh gruan të bësh punën. Hajde thua ja gjithë lagjës si ç'të ke ka. E bune madh se për lagjën e tërë. E imagjinoj lagjën. E mos ç'të ke ka. Ç'të ke ka. Po pse mo lagjën do dëgjojmë në ço thot lagjë? Na do dëgjojmë, po këtë dëgjojmë ti. Po kët fare tani. Apo kjo që nga justifikimi A se na sikon jashtu juve se na sikon lagja dhe nuk ndihmojm gruan po si po si na Ega ega ega ega po mendje kotë merr veshë Jo po ju që jetoni për lagjen se kisha ditur po në lagje jeton po në lagje <laughs> po Laleon jo për lagjen Ola jeton për Amerikën për edhe uh, ja një buzë justifikohet se janë në një lagje me blend Po më thua ti mua Po ti ke hallën se do të shtonë lërinë Sa burra që parti që ta bëng të pun, sa burra shikon ti rrethero të mtrekoj një foto i një burri tuk e hapur roba në balkon trekoj një foto kem par gjitha, kem par me brek, par brek, ca s'kemi par trekoj një foto i një burri tuk e hapur roba në balkon kom shijo për bal kom trekoj me një foto të shikoj kom shijo për bal pa se imit një burri me kom shijo për bal duke si nga këta emrat anonim Facebook-u herën tjetër do të tupëj një foto okej nuk më ke kërkuar sot Jo qendos pa e pa, e ka për ata që jetojnë vetëm, kështu që duan s'duan do jo, t'i hapin vet rrobat. Jo, po jo, e them, e ka edhe e kam jo. bërth. Sa kondicionojan sa gjëra, ojta. Ta, po të lë të të merresh me këtë pjesë. Mfal, mfal se po hap pa rrobat. <laughs> shkunda është mirë, shkunda in çik çikosi e ke mëngën keq e kja. Ahtu, drejtoje pak ashtu. Kujdes kur i vë kapes të lë shenja. E po tani, kujdes kur i vesh kapes, si mund të kujdesesh kur i vë kapes, të kapse vullsi v. Po po pra tani Mirësht, kujdes si vesh. Po çfarë do të thonë kjo? Kujdes kur vë kapset. Po kujdes, sepse ja, nuk. Jo, un gatrova. Ja, që, që këtu fillon problemi. Kujdes kur i vë kapset. I se remi ti vuri kapset tindoj. Ja. Po po, pra e vaje. Faleminderit jeri. Mund përgat, si Dhe, të bëkam ti siç dua un? Si dësh. Ai kot funa. Ë, mirë, mirë. Po dëgjoj, gjëja është këtu. Për punën e, e kësaj. Ça gjëra u vin dorësh grave më tepër se sa burrave. Un të thash, nuk e kanë problem. Edhe enët, për shembull. Është puna I fusë një muzikë për shemë në shumë Se pranda është kom shiu nuk të futët për nda Se branda, ka malë në kom shiu të më bërë Tishtë se pra ato së frisja më bërë këto Se ka malë në kom shiu <laughs> oh, të Kom shi një Tani më them Këto gjëra Nuk përse Mën të diskutojnë tani Nuk përra punët kanë qenë dara Burrat shkonin gjoanin Në në shimin Gjatë kujdeses në fund të spis. Kjo ka qenë. Është lloj oltë tani shko gjuetin. Po po tani. Të ha ujkimin. Tani kanë ndryshuar pjesën e gjuetin. Tani gjuetin kur e bëjnë edhe burrë edhe gruaja në shtëpi gjuetin për të sjellë në shtatë. Kush i bën punën atë ditë? Gjatë merreshin me bujësi dhe me me foragjere. Altin mund të vëlasë shkruta edhe gjëra kështu, burrat gjuahin. Kjo ka qenë kështu. Po tani që gjuahin edhe burrat edhe krat. Ku she punat pas vite. Që nge bër kontroll. Jo, më vjen keisha. Që më vjen sigur i vogël. Tanë po thoja këtë. Ku i ke mostaĝet? Ti mostaĝet? A nuk keni fajë ju? Po po thoja këtë Alta, që çfarë gjëra ato që tha bleni, që u vim për orësh më shumë. Domethënë, ashë janë shumë praktikemi. Po pran. Se duhet të harxojm dëgjoj tani, se edhe edhe edhe edhe un jam ndëambientalist. Po sigurisht. Dhe pse duhet harxojm 4 orë njerëzore për një punë që mund ta bëjmë në 1 orë njerëzore. Se shargi më. Jam shumë praktik tha Ulta. Kan shumë të drejtë kajeri sepse gruaja shkon në punë, duhet kujdeset. Ai thëmi çetën unë dhe unë kam. E kam shpinën kat pes. Po. Unë nuk i them gruas shkon kur bëjm pazarin që mbushet për shkak të makina plot. Nuk i them hiqti poshtë tashi edhe edhe ngri ato që janë të lart. Pse ato ju vjen mirë ju vetë ngrejmë neve ku janë të rënda kështu. Pse kur kur kur lëvizim me shpinën e ngrej un divanin, e koltukun ato. Po, ata, kujdes kur e vkapni se leshën. I'm sorry. <gibberish> po <gibberish> të bije, të po, ha. Ha, po që, sa herë ndron spinëti i zotëri. Sa herë ndron spinën? Do bie, të bie të pashkëpim. Sa herë haqë? Sa herë dhe... ngritur, duhet ngritur, do ngjitur gjërat lart. A Ore, po them gjëra që uh, kërkojnë fort. Nuk bësh më tim fal, më fal, më fal. Kur kur strohet taraca për shembull? Po. Kush e, kush hypon natë lart tarac? Më ata u sallarat. A kjo është problemi? Po, një di unë. Ky çon problem, nga, nga problemi se nuk diu ti bëjmë vetë sallarat. U kitem gruas, nuk di atë, hyjmë taraz, edhe edhe rregulloan antenën e televizorit. Me televizorin merremun, kanalet i ndërron, dixhital betë këto 300 këto gjërat merremun. Mm -hmm. Ashtu. Me shkarkim filmash me remund. Po do të pi dën po mirë. Po sesh me vëti më. Në vitin e bidonit 10 kg, 10 kgin e ujit kush e ngre? Vaktin, vaktin tënd e konsumon vetë. Po ti e ke shmi nga dyt prandaj. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Na la la la la na la la la la la la na na na la la la la la na na na na na na na na na na na ay mim qeshi më siguri ardhur në klubin e mqesit në vallet e klube familjen 104 urdhra alta gjithë në gjë pardon jo 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 libia libia s'im do të jam libia bravo bravo ju dëgjojën mirë kadafi to Gëdafi e ty, pa, Drilona këtu Gjash pa, një trejnë barën umëri, fiton dy bileta për në Cineplex E sak Drilona Vendi që në 2011 pas një revolucion i popullorë Ndroj një gjyrën e flamurit nga i, i gjelbër ditërri E gjelbër e kuqe dhe e zez mm -hmm. është Libia Libia Gëtuaj me qef Pastroj me përtes shkuan Esmeralda Përisim së cilat janë bunde shtëpi si u tmerrojnë ato që i bëni me qejf. Te ngrëna e keni mendjen. Gatuoj me qejf, pastroj me përtes. Ama e bën, thot Gentia, Esmeralda. Po mm -hmm. zgjebën. Në vërtetë, por i bën tva. me hira a. me pahir të gjithë i bëjnë. Me hira, ë, urdhro. Me hira apo pahir të gjithë i bëjnë. Është normal. Po. Nga halli. Edhe burrat, edhe burri nga halli bën punë shtëpi, a? Kush? Burri, burri. Burrat. Ëh. Burrim i bën, <laughs> oh. yeah. <laughs> burat, buri... bën buri, buri. me qejf. Ëh, kuptova. Edhe burrit i bën me, me qejf. Burat Gjë burat e tje i bëjnë ja. nga hali Se burë ju të është ndryshën nga burat e tje Se qka i Gjene se kemi Se këshu i bia, bo jo Burat e bëjnë right. nga hali, vetëm burë imi, bërë me qëftë Pa, pa mirë, shumë mirë ja. Ju ankuat, a i s'folli gje A flas. <laughs> i s'ka si t'flas Lëri rrallë tje Po pa më rakollë, se të marrë një intervist Me qëta më ne kam dëgjuar disa herë, kaloj nga shpeja oltës E që të gjojnë? Gj <laughs> wow, uolta. Të dëgjojun komo. Këto që dëgjojun kur kaloj aty kë lagja jote. Mundi dha i pasni. 1.30? Mos kompleksovol, snepimi, snepimi, snepai Lori. Pra volori, janë zori kolegut. Jan zori kolegut. Kolegët <laughs> ju dhan duar. Të palartat. Pa, Kolegët. Futja kok. Ra ra ra ra. Po më them le të luajmë një sharadije. Ah, oh, do luajmë një sharadije, po. Më fason Waltin. E o, mm -hmm. fasove, Altin. <laughs> jo dini ç'është Shteti Bashkuar i Amerikës janë ka fushade tani? Tan. Në nëntor zgjedhin presidentin e ri apo presidenten. Dhe kanë filluar edhe këto barsaletat mm. me Hillary Clinton e me të tjerë. Isha Hillary Clinton për shembull në një mm. Shkoll Fëmijët e klasës pëst Adje dhe uh, Hilary thotë mbasin për një fjallë të vogël U thotë uh, tani student të dashur thotë mund bën një pjyjetje ndryshme mm. E inë qëni vogël Gredorin thota si e ke emrin Keni thot, Keni thotë kër Keni thotë thot, cila është pjyjetja jote Mo në faktë dhoni unë kam tre pjyjetje Thotë ai mm. Pjyjetja e parë është Qfar ndodhin në Bengazi Kur Hilary Clinton ishe sekretar e shtetje qajon Tje. E dyta është Pse do një të bëjë një presidentë Dhe kur burri juaj e turpërojë zyrën Dhe pyëtja e në tretë është Qëpër në dodi me ato 6 miljard dolarët Eshtë du kuraj gjatë kohë Që ishtë sekretar e shteti Wow! Pikërish në të kohë Bi e zilja Bi e zilja Dhe... Zohja në krydo një thotë Keni thotë Do përgjishemi Do këtemi edhe njëherë Pas pushimit math E dalin qëtë kalem edhe nga klasa Marrëm pushimin mal, kthehen klas. E vjen edhe njëri i dritë, ai thotë, fëmi, thotë në një pyll, në një pyllje, me dorë një çun. Ai thotë, si ke emrin? Mm. Joni, thotë ai, Joni. Mm. Atëherë Joni thotë, vazdo me pyllin. Po un kam pesë pyllje, thotë ai. Po, okay, cilët janë? Ëh, uh çfarë -huh. ndodhi në Bengazi? <laughs> pse doni të bëni presidente kur burri juaj e turproi zyrën? Po. <laughs> çfarë ndodhi me ato 6 miliardë dollarë që ju zdukën kur ishit sekretarë shtetit? Ëh. Uh -huh. Se razilja 20 minuta para kohë Edhe kush du keni Që që tani mund bëjmë një shradio Nëzë dëoni, goza keni venduar një fjallë Po, gjitha fjallë Shradio, loja i që vendos djendë kundur vajzave Në kërkim të një fjallë të vetëme A të ere, qupani, fjallë ju e hatë Disave han, mund ta themi po. Disave han, është por... di burri oltës <laughs> apo <laughs> jo? Jo, oltin. Oltin po jetë pronta tani. Ato vetëm një ha. Xhanin, Xhanin. Jo po të prua ti. E dëgjoj, <laughs> <laughs> okay. Është Njeri, o, Jeri. Jo, jo. Ëm është ata që e han nuk janë njerëz. E han kafshë. Njerëz, njerëz, është ushqim. <laughs> ata yeah, i kafshët nuk e di. Po jo tamam ngrënie. Në po brej e mi të ushimi pra është në leve prime apo ushimi, se si po kuptojme Qësë në ndani vajza? Ndani, të njërat e ngrëndshme pishme Dë në thonë edhe hajt edhe pijet? Po Fjllon me kë K? Uaa Jo, jo, në fillon me këm, jo Jë përkëoni an e kës Përn e kës Jo, të shë ajajajkës Përn e kës Përn e kës Tanaka. <laughs> Asana. Asana. Para e Kosit. Jo. Jo. Jo. Apo. Jo. Sa. Sa. Jo. Po me kë? Se i jeti për pak. Po me kë? Jo, çfarë po po kjo. Kosë. Ja them do të shaj. Partia Komuniste. Përshëndetje <laughs> me Kosë për bomba. Jo, apo jo më ja. Ja. SK e. Jo. Ka dëme Kosin? Jo. Ka dëme Çun? Ja. <laughs> Nuk është bulmet. Edhe ha edhe pihet. Nuk është bulmet. Edhe ha edhe pihet. Me fillon me k. Fjala e dytësh me k. Fjala e dytësh AK. Jo, freshat. Aleanca kuçëzi. Po jo, pra jo tani, a keni foto et. Nuk far kokosi. Ja. Jo. Fjala e dytësh me k i bie. Mosu ngatros, sepse në këtë formë ti e ke drejt, por nuk është kjo që po kërkojmë ne. Tek e ngrona nuk është tamam e nuk përtypet. Po pra pihet. Në një here. far mënyrë ka një formë që ajo mund të përtypet, ka një formë që pihet, por Dej ngatroj. Por është ngurt, besoj. Origjinali. Pam. Është bimore. Po tamam. Është gjithë bimore. Pam. Që bëhet salc. Jo, jo. Bëhet krem. Jo. Kësta fialë është. Ne të dy e përdorim çdo ditë një të tillë. Ë, fillon me B ieri pra. K. Po paraquf. Është fjala e dytë K. Fjala e parë është. Dhe çfarë përdor? Fjala e parë është. K K. Kokor. Jo, tjetëra Êhë është e bluar jërin këtëre Po Edhe është e... E? E, e Kaq? No, me të shfarë fillon Po, dhe shfarë fillon Po, se di pra Te bluar është pjesë për bërë se e kësaj Që mbetet në fund Ajo, loja, loja e kësë Bravo, jëri, bravo Loja e kësë, mëmë Po, vetëm të e turke, po unë se pi turke Asë unë se pi turke Po, s'ka problem, dohet të gjesh Eksistan Shum shum da uldum Shum da bu diyo Ašta lojaj kas mis da ašo Yukarëm 10 Bara kjoj saraj o ašt Emo mir tanim Emo mir tanim Emo mir tanim the greatest radio personalities the best music the funniest shows this is club fm ora son në 9:19 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV yore një ditë sa më të bukur datë mbaj është kjo oltë ëh sa i shtrurën fare është e bukur se kur kur ka këngë që vetëm olta flet po bra Në tierë surrim se... s'ushtos na. Nale... Sla... Ti zakonisht. Ti as flasësh, ti as thua shenjë. Ti ankohesh, vetëm ankohesh për këtë. Ankohem unë. Unë ankohem. Ankohesh poçar. Unë ankohem, s'u di apo duan kuar. Me vërtet. Unë dërtas. Po. Ankojn, a, bërtet, se meriton. Zgutoj ti çojmë nga. Me këni në e fundir, në shërin e fundit, në leta leta quajmë emrin që ka. Në kafacafytin e fundit i Dismedit dhe Oltës. Faleminderit Aldin. Kush kishte të drejtë ieri? Lori. <gjit> Bravo ieri. Ja, se po të ketë drejtë lori E njëse, se e se kishtë e mundi e fare <laughs> Nejse, nejse, ollëta ti kam falur të gjitha mm -hmm. Ti kam bërë halal të gjitha Jo, ja, i që duhet të falja mund, po s'po të faljdot Pa, ti s'me faljdot, se zemra jote <laughs> As them. Ës them. Ës them. Okej, ishte pra, ishte low in order. Po. Alëxander Rend e dha anfituesin pak më mm. parë. Tani kemi mm. një tjetër. E di mm. shi, <laughs> uh, më që e dha anfituesin pak më parë. Po mirë pra, s'tash dje. Shikojas hapet kod. Me ironinë e dha anfituesin. Ehm, më lejoni sepse bëj parantezën që kam nevojë të bëj, sepse kam një tjetër efekt zanor. Edhe duam të dim U se nga nga cili telefilm vjen uh, Qutingul. Kujdes. D'accord. Hana bela. Hana bela. Okay. Edher. Hana bela. Hana bela. Okay. Tu te lembr momentin? Hana bela. Interessant. Në grupin e mësjesit në vallet e klavë filmin 104 edhe në ekranin e Glob TV's. Olta ishte kjo që e boi? Në shqipurin urta E kam të regjistruar Mun mikrofonin 3 herë 06 jetën në 27 22 07 jetën në 27 22, 22. Ok, onë <laughs> sem Si që ka tradit emisioni Po Le dë marim një vendim përse Përse i përket oltës E cila ka rëndë në heshtja A tëre olta? E cila ka rëndë në heshtja? Vllai mamka vendosur Vllai mamka vendosur Valori mbaja duron ojtos jepi <coughs> zemër Vllai mam ka vendosur gjona ne gjëra që <laughs> do <laughs> të zgjasë rreth 2 minuta, 3 minuta. Kur ka konferencë, gaje vini pranë. Ka emocione. Vllai Mam, ka vetë. Dërgo <laughs> vllai Mam dhe është dërguar. Vllai Mam le të banoj. Ne kur ulim mikrofonin atë djotë. Ku është ti, ku është ti? Vllai Mam. Ka Vendosur. Eksum. Ojta mund të ndroi. Uf. Baza, baza gjeni. Vetëm në atë moment mbrrin vllai i mam duke lip pantallonën. Tuba, tuba. Do ai shi më oltum. A, të përvonë, edhe i këtë përndatë, javës tjede. Se keni lecunion, javës tjede, përkë. Po. Mm -hmm. Igu, Igu, a, gësve, a keni menduar shë radio, përkë? Po? Pam. A, të e qënë dhe gësve, është momentin të anjit luajmë shë radio, vajzat kanë menduar një fjallë, unë dhe altini duhet të vazbulojmë mm -hmm. se cila është kjo fjallë. Mm -hmm. Arim parën se të... Uh, duhet vetëm të qëtoj të qëka, mm -hmm. parën se të qëkojmë... Uh, tek sh <laughs> Hanabele! Hanabele! Okej? Dheri ka një po e fëhen që nuk e keni gjetër, kështu që bënë kujtës Kujtës! Hanabele! Hanabele! Akuna Matata! Gjeldja! Mm, yeah. Sponcbobi! Akuna Matata! Ja... Mm, yeah. Akuna Matata nuk është finnë me bara Apo është finnë? Prinzi Bellerit! Yeah, uh, Neu! Mreti Luan është këngëm Pobre është këngëm Po, është këngëm pa kunga, Akuna pa. Matata, pa Ti mundi me bomba. Mhm. Bravo ti ne. A dhe fjalë i gojë sa? Ja. Ja, la i vaj është në xhungle. Edhe mundet. Edhe mund të jetë. Mund të jetë në xhungle. Patjetër. Me zube pemë. Ja, ja. Është një lloj bime. Ja, ja. Është një lloj fruti. Ja. Një kafsh. Ja. Është një një njerëz. Tani tek njeriu përdoret si uh, epitet, pa për ta përshkruar vallë një njëri. Fillon një E. E, më fillon E. Filon, e g. Jo, jo, jo. E gërsie. Jo, jo, jo. Një L. Tash L. Elefant, fant, fant. Ja. Ja. Atëhë epitet sh... që mund të përdoret për të për përshkruar një njeri, por që nisme e ka edhe kuptim tjetër përveç kësaj, a? Po... Mën tjetë edhe karakteristike Ma... një sendi për O, i Kjo epiteti përdoret shpesh Apo është i rradh? Unë mendojë që përdoret shpesh Mën përdoret uh, diska Ørshë një dhe... materiali të të mbathjet për shumë? Po, po, po Në mërën që mbathjet të u bëjnë sa më shumë njerëzve Ta ha hapen dë të mgyullin Ela, Ela, Ela, Ela Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, Ela, if you ask me don't know where to start angle of confusion rose that go nowhere i know there's somewhere better cause you always take me there came to you with a broken faith gave me more than a hand to hold caught before i hit the ground say if you've got me now Who would it take now to if i lose control if i'm lying here who would it take me home could you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 better and time will make it heal i won't be lost forever and soon i wouldn't feel like i'm hurt take over for land you say its days will make it better and time will make it heal i won't be lost forever and soon i wouldn't feel like i'm hurt take over for land they know you if i lose control if i'm lying here Ooh. në klubin e Mjesit dashur. Përshëndetemi, është tani 9:29 minuta. Un jam bleni këtu bashkë me Jerin, Albinin, Mjesit, mjës, Olton dhe Lorin. Këtu ve them një 104. Un kam shkruar edhe një fjalë këtu do ta tregoj ty Albin. Ndërkohë Jeri Beiganti që thehemi edhe Shortin për sa Ake, e njëojmë posgjod... kolegun kolegen, kujdes. Po zgjas Or... unë e para, më. Jo, jo, mos i. Jo. Do bëjmë jo, jo. një aktimin e Sharadis pas sa do helim Shortin, por vetëm po u ganti për shok. Dakt. Dakt, Olta Sharadion don, kush e gjetim? Uhm uhm uhm uhm thua tani un dakord do një fjalë. Yay! Elastika ishte fjala jone ka gjetur. Elastika jeni dhe ju. E ka gjetur Irida e para do ta çojmë tek Magic Four në fund. Bravo Irida. Irida. O Irida, bravo. Bravo Irida. Një çmendur kërcen. Pam. Pa, okay. E do të them se miqdanjurt tek Cineflexi të premteve ne kemi filma, por Human shkoni çdo ditë. Edhe mund të bëni kartën tuaj të familjes, është klubi familjar i filmit KFFO-ja. KFFO-ja e famshme. KFFO-ja e famshme. Mm -hmm. Edhe përfitoni, uh, përfitoni gjithmonë ulje bilete për fëmijët, ulje çmimi të biletës. Nga 500 për, shkon 350 lek. Po, 350 lek për fëmijët çdo herë që përdorni kartën uh, e, e filmit e cila, do të thën, uh, klubi i filmit, pra, klubi familjar i filmit Boris Palace, nuk është se kushton nuk të kushton të paguani një dhamë në këtë kartë, jo, ju ajavën falas dhe pastaj çdo herë Ules meo billetos dhe, dhe, dhe, dhe kokosh falas. Ne kur ke pasta dit lindjen, ules çmimi për të tër dhe ai që ka dit lindjen apo ajo falas dhe kokoshka falas. Për të gjithë. Për të gjithë. Po. Kështu që klubi mm -hmm. familjar i filmit Spotlight këtë javë në Cineplex ne kemi billeta për Spotlight filmin më i mirë i vitit sipas akademisë, çmimet Oscar e mori Spotlight. Mm -hmm. Kemë gjithashtu filmin tjetër Dirty Grandpa. Çdo ul par, un na diniti qelluam, të ishim uh, tek uh, the Brothers Grizzby. Grizzby. Ja u ne kaluar. Oh, kemi shjuar then. Do make a miri. U <laughs> make a miri. I pa treguarshëm, <laughs> së mos në radio. Atëra, kjo është fjala jon, ngjeni bajza. Understand? Jo. Jo, jo. Tash ndijë çhahet. No. No. Ësht diçka që e bën njeriu. Jo. Ja. Nuk e bën njeriu, e bën i Zoti. E bën Zoti. Është diçka në natyrë. Në natyrë. Në natyrë, më shumë se në, më shumë se në, në natyrë. Më shumë se në natyrë. Është bim. Jo, nuk është bim. Kafsh. Jo. A shihet me sy? Jo, me sy të lirë jo. Me sy të lirë jo. Është në tokë apo jashtë tokës? Është jashtë tokës. Jeri dhe bravo, po bën diku durë. Dikun e dhur, bravo Jeri. Ja bra Jeri, kur të funksionoj Një planet? Bravo, Gjeri! Afr tokës? Afr do thole Me Mofilon? No Ua me Mofilon Marsit do thole pi No A sheri ma sa... Bërë ek shumë farë Ull ka që shumë atërën Po pse ma... Nivelli në intelijensës Me në, me në Të që të marri me radhë Neptuni... Jo, në kështë Neptuni, jo... Gjynia aureol në për tok planetë? Jo, aureol nuk ka, po. Po ka unaza, po ka unaza, ka disa unaza. Ta, shvohet për unaza. Po. Le fillon me u. Jo, jo me u. Ka disa unaza. Ka disa unaza, po, shumë unaza dhe nuk fillon me u. Ah. Ka disa. Po. Çi bien? Janu unazat e famshme të? Të jë. Jo. O zot vajza, çfarë bën këtu është katruar ç'radio. A brizet nuk po vjen tash, kush është me Unaza? Jo. Still BNA. Still doing this thing. Oh yeah. Yo, fjalën s'na i gjeni dot. Oh, BNA. Jei, shot sss. Bravo. Bravo, Ulta. Vamos, sa. Sa. Ai sa. Bravo. Okej. Ngrije, ngrije këta mos pa, mos pa hiç, zë. Shush shia era packing çendia. Se maka hesh. Bim <laughs> bim. Oh, oh la yotzatra. La yotzatra des takavonas lek. Lele <laughs> lele mos <laughs> el vis pastai. Le rato mos e ngri far. Oh okay. Ader do edit shorti tani. Ygaves? <i, i gadis>? Ygaves? Po no, çes dot marzos për këtë. Le të hedhim he shortin miqdashur, do të luajmë sa njën kolegu, sa njëj kolegen. Versioni super ishpipur, sa, i lojis, versioni super i shpivur sot i Lojës, mevon drejtën. Versioni i super i shpivur i Lojës. Do zgjedh apo jo? Ja, ne do të mund të bëjmë email që mos të bëjmë email. Jo, jo, nuk bëjmë email, jo, nuk kushto fare madje. Okej, okay, sigurisht. Do zgjedh apo jo? Pastaj atë që meriton. Zgjidh, zgjidh. Okej, jeri zgjodh. Hape jeri që ta dim. Hape një herë t'i shikojmë anët tunde, mos ka rënd të mos shkosh koderi aty. Ei kanë anë oh! me, me hile, me hile pas kanë <laughs> bër. Bravo Erik. Na der, ju do të gjej diçka tjetër më vonë. Still doing that thing, huh? How's Jenny? No. I got this. Samira. Mm, Pushkot. I got this. Na. Ate, a dëgjoj ankoma. Ja koma. Oh, <hazuri> <hazuri> po e dëgjosh. Ha <hazuri> dëgjona <Sa> ankoma. Tashë po e kem. Mmm mmm. Mmm, assemblers. Tashë. <hazuri> a do të them. A, dëjnë, Ate, okay. Igo, um, Igo ieri. Igo ieri. Çuna gjosa, kemi 3 pyetje tani. Ë, uh, cilat do i drejtohen përfundimisht xherrit këtu në uh, klubin e mësuesit? Por më parë, këtyre pyetjeve duhet u përgjigjen koleget e saj. Altin Sulaj dhe Përshëndetje. Urdhroni Altin, ishte erdha. Si jeni sot? Falënderit, ndihem shumë mirë që jam pjesë e kësaj loje. Më pëlqen që ke zgjedhur ngjyrën e dhurtë mbaheve për të marr pjesë në program. Ëh, uh, me zi, por ja dola. Përkra Altinit, por kundër ti në këtë lojë është Alta Rekam. Miqës sot. Përshëndetje. Si jeni sot? Shumë mirë. Okej. Okay. Super. Mirë. Alta era Alta. Ëh, uh, që tashmâng të moment të Si krenë shumë atë duhet në një levustin Jo, jo, kam, kam, kam. Të duhet në një gjëm Jo, jo, i të duhet Asgjë Asgjë Për momentin Unë dojë a një levustin në fakt Dojë një levustin, ordëno? Po, falem dirit altin I shumë mirë Këtë des altin Altin, altin karën në, në prerin tim nuk e berdojt në, Karën në prerin e olë Hidi një tjetër Po, pa, pa tjetër Atere, olë da, hafu pak <laughs> Se ke prerin shumë të marë Se <laughs> ke prerin shumë të marë unso ca fuci gravitazionale non e di un ed veshon uf shiko xin xin xin si si si si te rregull me bua e një falso kontakt çuditsh nuk e di se se do do shkruash me këtë kremin aty i vetë legut të kremin mos <gabu> uh, okay, uh. okay, me ke është ndosht okay atë atë nuk superkasin çunat me krem njëri tjetrin <gabu> jo është jo. rregulli pasi <gabu> mundot gjithkohës atë atë tre pyetjet për jerin janë këto pyetja e parë Jëri Do të zxidhja Që Të gjithë dhe të, të shikhin në meneveri mm -hmm. Gjithkohës, kur njërë që ta shikoni njërin Ta Njërë që të prishëshin në fityr Në më dhe me fityrja të thartuara mm -hmm. pra, Sigur të qëka e keqë e kam birë Sigur, pra. e ke pra si të shikosh jërin mm -hmm. Shum Shije njëra shumë, përshë ti se të dhe reagoj <laughs> <laughs> Olë ta kur të shohë, shije meneveri E shë të të të meneveri? Sa e zgjinjë, ajo më jom, shime ne veri. A jo, me jo, me oh, bo, shod, do. do të shoh okay, dot më ne veri, fal. Atëherë do të zgjidhe yeri që. A mund të shoh ty? Të gjitha shikonin në veri. Apo që yeri ti shoh të gjithë me veri. Tjetajo që prishet në fytyrë sa ai që shikon njerëz. Hmm. Edhe edhe domethënë kjo është e pavullnetshme. Edhe nënën e saj, edhe vllajën kur e takon, edhe një njerëz për të cilin ka shumë ngrohtësi, shumë dashuri, yeri në mënyrë të pavullnetshme prishet. Në fytyr. E gjitha është dukur njerëzit shonë njerin, është alternativa, njerëzit prishe në fytyr. Këtë të zhjitha pra. A, Jero? Ta themë pas ta e thot. Oke, okay, Igu, kjo e para. <laughs> <laughs> pra, mundohet dhe shome në rëgjit. Gjeshti e tërbuar, oke. Okay. Igu, pjytja e dytë për jeri në shkjo. Njeri, do të zhjidhje, të heqesh a pandesitin vetë në vendë Imajqirojëjë, jeri, jo për shumë në, në, në një hall të madhë nuk ka mjeka apo shëndetësi falja së pranë dhe, dhe detyrojë që të heqi a pandesitin vetë duke të qarë bargun pra, duke të fju dorën duke të që në dzirë zërën e pa me voshme dhe shlx të ka shëhjë me dhëmë të heqe të apo, apo jeri, alternative e kësaj Te lëpish një tualet në pub. Oh, po. Ay ay ay. Te lëpish një tualet në pub. Të shtunën në, në të shtunën në. Jo, mfal, do dielën në mëngjes herët. Ej, jo, jo tani. Po heç sapo ndjitin vet, a voto lëpish një tualet në pub. Të janë të gjitha hipopotamike, më dyshuar. Mfal, ç'është fjala? Uh, hipotetike. Hipotetike. Për. Po. Ëh. Që sjell i goden këo. Hobbo oh, hobbo. Sigurisht, atë që të bën sikur në vend është është. Ja një infeksion, një gjë pasaj. Ftes. Do do vdesje për të lëpir një një tualet. Pasaj tualeti <laughs> ka infeksion e far, ajo është. Po, nuk e di. Po. <laughs> nuk okay. e di, po mund të shorohesh. Në çfarë do lë? Atë pyetja e 30 e fundit dhe është kjo. Ieri. Mm. Do zgjidhje të hash 1000 të pjekur në hell apo një pöllumb të gjallë. Po. po. Hobbo, oh, sa është një dilemë vështirësuam. <laughs> Të hash një mitë të pjekur, apo një pëllumbë të pakatuar. Krudo. Një pëllumbë krudo. Vete me vaj dhe Shko limon. Shko mos e zxanë, se e lash edhe me pupla. Po <laughs> thejmë pakten të rrjebur. Pakten të rrjebur. Mu kujtua i miu që panë të sot në rubljen. A, mu kujtua? A i mami. Mu më vetëm pravanitëzri pasha ti. Po fudit uh, posh asaj gardit ati në tërtimin ati. Edhe ku shteti saj kisht, ta? Pravanitëzri. Jo, bishtin. Po bisin, pra i bebishin. Bishin po. Nuk ishte mi shumë i madh, ishte mesatar. Sa ishte ai? Mund të ishin a Po ishte maskull apo si, 4-5 si, muaj? Si ishte i vogël, ja. Si ishte ja. i vogël, po ishte i madh fare, se kaca. Ja, Mimi dakor. 300. Ja. Ja. Po. Atëherë edhe një herë tjetër pyetit për Jerin, janë këto. Jeri në pyetjen e parë. Ë uh, do zgjidhje që, që të shikonin të gjithë me neveri sa herë që të shikonin ty Jerit, prisheshin në fytyrë. Uh, uh, uh, a voti shon shtiti tjetër me neveri. Tjetra është ë uh, të heqësh hapandesin vet apo të lëpish një tualet në pamë dhe e fundit të dilën në mëngjes të hash një të pjekur apo të hash një pöllumb të gjallë. Kthehemi pas banë kurën e mëngjesit. Ju jepni përgjigjet tuaja 069 20 70 222 069 20 70 222. Na vë kur të themi, jeri do të përgjigjet e do të shohim nëse Altini apo Olta e kanë parashikuar më sakt kolegen. Kjo është crazy tani nga Seal. Personalities The Best Music The Funniest Shows This is Club FM Hello, mm -hmm. Mirza Vini në kërubin e mqesit 29 Mirë më gjesë të gjira Mirë më gjesë blendi Erë i momentit vërtetave të të të të të ditë me që bonit jo wow. mm -hmm. mm -hmm. E më së të të dhe egzagerojnë E egzagerojnë pak um, Lani um, do të përbadesh jeri pra Bi qita unë jeri <laughs> Në këtë përgjigje, mm, se më mua e ka, që duhet jesh e sinqert. Kush e ka me ty? Patjetër, gjithmonë e kam bër. Qësh. Atëherë gati? Gati. Atëherë pyetja e parë për ty ieri is kjo. Mm. Do zgjidhje që të gjithë kur të shikonin në rrug, të priteshin në fytyrë, të shikonin <laughs> me neveri. Prandaj bëj buzë sulrati. Po, po. Ata e shikojnë ditë të to, të. E, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, Oke. Okay. Opinioni fare per shumë, po vetëm sa sikojën ty, gjithë kohë, të gjithë. Konsti më falni një kostë lutem, saaj kostë. Mere. Ë, uh, apo që ti, ti je ai? Jo, një pyetje. Urdhëro. Vetëm fytyra prishtet apo dhe sjellja është? Jo, fytyra, fytyra. Prishtet fytyra e rin. Ata të shohin dhe prishin me brim buzësh. Ai kuptova. Oke. Okay. Prishje e lam tek fytyra se. Po për ta. Dakor. Prishim gjithandej. <laughs> uh, so, Oke. Okay. Ë, uh, apo apo ti je stia ajo që që prishës në fitur kur shikon të tjera Apo në përgjithësi Më ndohu jerë mm, mm, mm, Merë kontën dhe <laughs> Atëherë jerë, që të nga dhuash? Atëherë, unë zjedhë dhe që të tjera të kur të më shohin të prisha në fitur Të prisha të tjera okay, të mishtë dansër Ollë të ka thën? Ollë të ka thën? Njërzit e shohin me neve ri Bravo! Dërko Artini ka thën? Sa her që më shohin, të prishen në fityr. Bravo! Bravo, Timi! Ok, një me një tërë, Dani, një me një me një me ishtë ashtu më kryvinë mqesit. Shohin përjetin e dytë për ty, Jeri. Ok, pam. Do të zjidhja, të kam thën që më fjithim që kjo ka shën e shpifur edhe e vështirë. Ok. Por kjo ka shën një pakt. Mos të poj që do handojn që së gjithme. Së të e bukur ja është të të jasht, Jeri. Jo, jo në këtë pyrë dhe jo Ok, gjithë të do pikojë Njeri do të zgjidhje që të hiqja pandesidin vetë Pandesidin vetë Operacion në kushte shtëpijatë Vetë Vetë Vetë do më thënë ke edhe një bisurit dhe një pasëshur Po, edhe zëmbë Unë do së gjira të akëpusesh me zëmbë Vërë farë e këshu ka Edhe hedhë këshu Përë Përë Përë Pasaj të fëshish Ti jada. Ma jago. Ponise, igu, igu. igu, igu. <gjate> <gjate> pra të heqësh tuaj, të heqësh hapande uh... siti. Hapande siti vet? E kuptova. Apo të lëpish një tualet në pad. <gjate> të dieli në mëngjes, pasi të shtunë në dietë që. Po. <gjate> ka raste dhe bllokohet jeri. Kë ka zyrt? Meranfikat. Midesi. Jo, jo, mi dis këtyre dy zgjedhjeve. Hanabene! Do të shmendërshan dhe do heqe apandesidin vetë Bravo, Jeri! Jeri <laughs> <laughs> do të heqe apandesidin vetë Bravo, Jeri! Olta ka thënë? Të heqe apandesidin se e ndimoj unë E sënë, bravo, Olta! Të heqe apandesidin se e ndimoj unë E sënë, bravo, Olta! E oj, dhe karikës të qikaj olëtë Do mësëllit kom pausa Do të heqe apandesidin me a, <panesidin laughs> a thëmë Jeri Yeah, ojta barne, e <laughs> <Dishonis> e që... <laughs> <laughs> shkruani, <clears throat> ojta që e më barënë, ka më rësë që jenim këtë? Nuk ka në vëjtë Eri që dretë kombët qërë, ka një plan vëzën të kombët qërë E e këtë farënë Dijonis e që... Qërë për shkruani e auto-dyzani? Qërë për tiheshur... radio radhës? Ojta që do ndimojë tjerin për ti heqërë 5. A pandestin do ma demonstron tani? Jo, jashtë ka thanur. Diemi privilegjuar nga ajo që bëj çdo ditë, nga puna që bëj me njerëzit, nga shërbimi që i bëj njerëzve, nga fakti që e toj më energizojën brejtëre, më nga energjia e tyre. Ja, tyre, mar nga pandesitin. Shumë shumë probleme të tyre e kshumëra. Okej, oh, okay. faleminderit dolta. Po e kemë raku që s'ndivoj dotërin, po ndihmoj dotë. Okej. Jemë të kemi hequr pandesitin. Ëm. Dhe un kam thënë të heqësh hap pandesitin vetë. Bravo, bravo, bravo. Sepse kaj vështirësi të po merrë pas. Merr pas troj njëra. Falaj e par se si unë më ti mund ta bastrosh para, unë nuk thash mos e bastro. Pastrojat, të, po pas sallopie. Ëmir thojë. Atasi ndryshon. Jo, s'ndryshon, po soi pak më vona aty. Se s'a kth jashtë. Unë do ta gjej në këtë rast do pastroj tubin tim, çka keni ju? Do heq një gjë që nuk funksionon siç duhet. Ashtu të lumt. Yeri pa dashje heq një zortë gabuar. Wow! Kjo më vështirë se. Me 60. Edhe çel korre korre. Para se të bëhet atë lëngjet për lart. Atëherë, pyllja është 30 fundi deri. Kjo ka të bëjë me kuzhinën. Ka të bëj me ushqimin. Po sigurisht është, pa, pa, është Së dojnë, të shpivoj. Po sigurisht. Me traditën e zonës tjetër. Ha një mi të pjekur në hell, pa o të rances kanal. Është <laughs> as mish jo më mish. Atë puset. Të rances kanal, ëh, uh, një mi të pjekur. Po, të, piekur, pa, të, piekur, të, piekur, pa, të piekur, pjekur. Të pjekur, të pjekur. Madje po themi, të mund thegur, mund përdori <laughs> dhe salsa. Shar, salsa salsa, shumë, që të përdorim edhe ca ja salcë, çfarë salce preferon ti, nëse ka ndonjë salcë. Sa më shumë që mos të ndjej aromën e mishit. Sa më shumë salcë. Okej, okay. të pjekur tek bidai pra. <laughs> Tek bidai. Vë dhe, dhe uh, bidai që nga qyteti mora vesh. Bidai si njeriu, a? Çfarë thon? Po, po, re. Ja, shikon sa gjëra më shkon bidain. Dini personazhi është. Okej, okay, uh, jo pra nuk është bidai. Bidai është qyteti. Aha. Po. Sa brapa bote. Asu, ne, po jam unë që ju ndihmoj. Faleminderit. Dhe dhe dhe dhe dhe alternativa tjetër jeri është që të hash një pöllumb të gjallë. Pra një pöllumb të gjallë, crudo. Apo një mi të pjekur Thuaj e që do të arrepim Këdo arrepësh me olë që Po është i arrepër, jo me gjithë të pupla Shumë është piper jo, Do zjedhën mi unë e gatuar nga duar të blendit Mi unë e gatuar nga duar të mia aty... Zhaull të ka të thën Një mi ushtë të pjekur Bra. Bra. Është, mi. Ej. Po Një, një mi ushtë të pjekur do më dalë më pak pak të kujt brënda që mos jetë i pjekur keq ke jo i pjekur i pjekur sa më shumë madje i djegur do thosha tale pak ksua kemë si siç duan anglisët okay dhe, okay më spirmish na i ka thënë 1000 të pjekur bravo bravo bravo nice më bukur nice this is club fm 100.4 E mëngjesi, mm -hmm. mirë se vini ardhur në kryeën e mëngjesit, valë e klaube Family 100.4 edhe në ekranin e Klav TV-s. Nuk e dini se ju ka ndodhur ndonjëherë, por e kemi parë shpesh ato momentet kur avioni ka zbritur pas një u htimit gjat. Jan uh, edhe për shqiptarë sidomos, se ne kemi padurimin kështu uh, si Gen. Ë, mezi presin njerëzit që dalin <laughs> nga nga i avionin, po. Se edhe ka qenë mungesa e lirisë, domethënë se jetë 1 orë, 2 orë, 3 orë, 4 orë, sot ka zgjatur u htimin e uh, mbyllur në atë kabinë dhe dojnë që për jasht, por, um, edhe do të që dalësh përjasht, por ë do të them që në momentet e tensionit ngrihet njëri nga anë të anës rradhën, por ka shpërthyer në Los Angeles, Kalifornisë, pas një udhëtimi i cili ishte nisur nga Baltimore, që është në bregun lindor të Shtetit Bashkuar. Mm. Është udhëtimi i gjatë. Dhe më të gjatë që mund të bësh në Ameri nga Baltimora në Los Angeles Dhe në momentin që i kanë zbritur në Los Angeles Dhe avioni është duke bërë atë zvaritjen e nga dalë Dheri sa shkujt e kë... Dheri sa në dalët Porta ku mm. do të zbresin njerëzit e tjere tjere Dëj vajza kanë filluar që të luajnë muzik me zëtë lartë Dhe uh, si duke të kanë patur nga këto speakerat mm -hmm. Dhe që lidhet me, me telefonin a me të shka E kanë filluar të luajnë muzik me zë të lart nga këto altoparlantët e tyre, që ka irrituar edhe njerëzit e tjerë që kanë qenë duke pritur aty Ravel. Kam një video shumë të shkurtër se është në Instagrami këtu, por në moment disa nga pasagerët, në fakt pasagjere, më thënë, kanë thënë ju lutem a mund të ulni muzikën? Ndërsa mm -hmm. në këtë moment gocat e kanë ngritur, i kanë ngritur, po, kanë ngritur akoma më shumë dhe i kanë mbajtur i kanë mbajtur këto altoparlantë mbi kokën e tyre, në mënyrë që muzika dëgjohet më gjerë, fort. Pa? Edhe i kanë thënë çfarë do bëni, çfarë do bëni? Dhe në momentin që kanë provokuar, me çfarë do bëni? Kap dashje. Oh. Oh. <laughs> Jan rrahur me çë pyetët. Jan ngritur tre vajza të tjera dhe janë rrahur me me këto dy, dy janë. Janë, po, me këto të dy. Kjo mm. që, që ka thënë, ka thënë, shen... pasi vete kërkuan, duhet thonë bon, kjo, sa të bon. thotë sa do bëni, është një provokim. Shkolje flokësh, e tjerë, e tjerë e tjerë, kështu që, që Kujdes me këtë. Se ka pasagjerçi. Ngjë. Që... Se dua një moment buzim. Ja ka pasagjerçi kur ti pyet se çfarë do bëni, janë të të shkathët dhe din më një herë se çfarë duan të bëjnë. Fshish nga kë e gjata një bishë, <coughs> dorë paska ajo. Ka dorë? Uh, ka dorë. <coughs> unë bështet aty dhe. Se një dorë të majtën e, te kë... te si, di, te, mm, e tjernë, ka mbështetur tek. Te ulsi atje. Atje ka ka pasim bar. Ata dregojnë undi se bëja unë se bëja unë ty